Ni-i dată o Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim o vestim oriunde Laudam și mulțumim Dumnezeului sublim El ni și sfânt, și pe pământ, și sfânt. Suntem foarte fericiți, iubiți ascultători, că prin harul și ajutorul lui Dumnezeu avem ocazia să vă transmitem un nou program al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții și anume programul L084. Numerotarea programelor acestora, cu litera L în față, indică studierea Evangheliei după Luca, în care ne aflăm astăzi, la capitolul 6, versetul 32, pe care îl vom citi în curând, după ce mai întâi vom mai parcurge câteva învățături înțelepte de ale lui Ion Plugaru, nume sub care și-a tăinuit adevărata identitate Spurgeon, dând o serie de învățături foarte practice la, aplicate la viața de zi cu zi. Să le ascultăm și pe cele de astăzi. Spune el: Nu poți să scoți miere dacă ți e frică de albine nici să semeni greu dacă te temi să nu-ți murdărești cizmele cu noroi. Tinerii prea delicați ar face mai bine să se mute în țara închipuirilor, unde oamenii își câștigă viața purtând cizme de lac și mănuși de mătase. Când drugii de fier se vor topi la bătaia vântului de miază zi, când câmpul va fi desțelenit cu scobitori, când vapoarele vor fi mânate cu evantaiul, când semănăturile vor fi îngreșate cu parfum, și când cozonacii vor crește în ghivece de flori, atunci vor sosi vremuri bune și pentru filfizoni. Însă până va veni împărăția de o mie de ani, mai este. Și până atunci cu multe vom avea de furcă și este mai bine să ne învățăm să purtăm poverile din vremea de față, decât să umblăm hai hui după un loc unde vom găsi lucruri și mai grele de răbdat. Dăi mereu. Iată lozinca. În lume vom avea multe necazuri. Fiecare trebuie să vâstrească cu lopețile pe care le are, și pentru că nu ne stăm putere să alegem vântul, să plutim cu acela pe care ni l trimite Dumnezeu. Cu serguință și cu răbdare se înaintează în cele din urmă. Dacă pisica stă destulă vreme în fața găurii, va prinde șoarecele. Nu te lăsa, scoate varză și lăptuci gustoase de unde alții nu scot decât spini. Ca plugare eu știu că ogorul nu se ară decât mergând mereu, când în sus, când în jos, de la un capăt la altul și mereu tot așa, și nu poți străbate dintr-o dată un pogon de pământ. Cine muncește mereu, dând bulgării la o parte și trăgând brazdă după brazdă, acela va lucra tot ogorul, pe când leneșul stă și moței. Vreau să știm că și pe tărâmul spiritual lucrurile stau exact la fel. În cuvântul lui Dumnezeu, la 1 Epistola lui Petru, capitolul 2, după ce cuvântul ne spune așa, Dumnezeiasca lui putere va a dăruit tot ce privește viața și evlavia, continuă imediat în versetele următoare, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Potrivit acestui adevăr, scoatem concluzia că există foarte multe haruri, foarte multe binecuvântări, foarte multe bucurii și fericiri. De care Dumnezeu ne-a făcut parte, dar pe care nu le avem din pricina noastră, pentru că noi nu ne dăm toate silințele. Ba, unii dintre noi nu ne dăm nicio silință. În timp ce este adevărat că puterea de rodire a greului aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, cât și rodirea lui după ce a fost însămânțat, dacă Dumnezeu nu dă ploaie și nu dă soare și nu dă vânt și cele trebâncioase pentru în rodirea lui, nu avem nimic. În timp ce este adevărat că toate acestea sunt la comanda lui Dumnezeu și prin puterea lui, tot atât de adevărat este că dacă ținem boabele de grâu în hambar și vorbim despre puterea lor de rodire, despre faptul că Dumnezeu le face să încolțească și ducem, dacă vrem, tratate la nivel științific cu privire la toate procesele prin care trece până la recoltare, dacă facem toate acestea, dar nu luăm bobul să-l punem în pământ, arând mai întâi cu sudoarea frunții, după aceea să-l însămânțăm, după aceea să-l purtăm de grija lui, cu toată puterea lui Dumnezeu care este pusă în grâu, cu toată cunoștința pe care o avem despre el, murim de foame. Astăzi se vorbește foarte mult despre adevărul de Scripturii. Există o cunoștință foarte adâncă. Mulți au o părere foarte dreaptă, dar dacă aceste învățături nu sunt puse în practică, dacă nu ne dăm și noi toate silințele ca să unim cu credința aceasta pe care o avem, cu cunoștința aceasta, fapta, așa cum ne îndeamnă la a doua Petru 1 cu 5, atunci toate acestea devin nefolositoare, după cum și bobul de grâu devine absolut nefolositor și putem să murim de foame lângă el. Dacă nu îl ducem să l însămânțăm în pământ, să arăm pământul și să ne rodească mai departe. Am vrut să scot în evidență acest aspect pentru ca să îndemn pe toată frățietatea, pe cei care mă ascultă, spunea Domnul Isus, de deci, cei care îl ascultă pe Domnul Isus, să-și dea toate silințele, ca a împotrivit cunoștințe pe care o au, să îi adauge fapta. Noi avem, spre exemplu, cunoștința aceasta că cel care aparține Domnului Isus iubește și lui. Ei bine, dacă doar știm lucrul acesta, dacă doar cunoaștem toate lucrurile din Scriptură care vorbesc despre așa ceva, dacă doar știm să arătăm despre iubirea Domnului Isus, fără însă ai proba efectul în propria noastră viață cu privire la cei care ne urăsc pe noi și la cei față de care avem toate motivele să avem resentimente, toată această credință rămâne inertă, nu ne este de niciun folos, nici nouă, și nici celor din jurul nostru, aceasta se numește, ceea ce Scriptura ne arată, cum am arătat mai devreme la Iacov, credința dracilor. Să aplicăm, deci, învățăturile acestea, care le-am citit din Ion Plugarul la scară spirituală, și să ne dăm toate silințele, o silință stăruitoare și perseverentă, căreia Dumnezeu îi va aduce binecuvântări neînchipuit de mari. Doamne Tată Ceresc, mulțumim! că pe toate căile vrei să ne dovedești că acela care face un pas spre tine se bucură de harul, de a-ți da prilejul să faci zece spre el. Ajută-ne să fim perseverenți, să învățăm și din mesajul de astăzi, să fim perseverenți în dragoste, perseverenți în împlinirea cuvântului tău și pentru că tu ne-ai dat ca ta putere în tot ce privește viața și evlavia, la rândul nostru să ne dăm și noi toate silințele, să împlinim credința cu fapta pentru slava ta și pentru marea noastră bucurie aceasta vremelnică, dar mai ales cea veșnică. Amin. O Obrazul drept întoarce cel către palve. și lasă-l ca să fie dobit că m eu cui vrea să-ți ia haina și n-aștepta să fie răsplătit. Că ce o spun, nu pentru pentru. Că ce o vă spun... Fără cărtire Și merge o milă Cine nare are dragoste, n-are pe Dumnezeu oricâte altele ar avea. Dumnezeu este dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu, deci natura lui este din materialul dragoste. Și dacă n-ai dragoste, nu ai pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem acest adevăr minunat și să stăruim în lupta aceasta până când vom fi umpluți și copreșiți cu dragostea lui atât de mare, încât cei din jurul nostru să fie molipsiți, să fie și ei îndemnați și stârniți în al primi. Iubiți ascultători, suntem la versetul 32 din Luca de la capitolul 6 pe care îl citim. Este un nou îndemn al Domnului Iisus pe care îl dă, rețineți, numai a celor care îl ascultă. Spune el așa. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Viața cea nouă din Dumnezeu pe care orice om născut din nou prin credința în Domnul Iisus a primit-o? Întrece toată rânduirea morală a lumii, toată filozofia ei și tot ce are pământul mai bun. Iubirea vrăjmașilor este cu putință numai cu firea cea nouă și cu dragostea lui Dumnezeu, turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt. Așa ceva este de neînțeles în lumea păcatului și a egoismului. Zice deci Domnul Isus, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. O iubire cumpărată sau o iubire împrumutată sau schimbată nu este iubirea lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu au în ei felul de a fi al lui Dumnezeu. De aceea nu se lasă abătuți de la facerea binului chiar și când e vorba de lor. Creștinism înseamnă smulgerea sufletelor. Din felul de a fi al lumii și strămutarea într-un nou fel de a fi, felul lui Dumnezeu. De altfel, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la 1 Ioan, capitolul 2, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Felul lui Dumnezeu de a fi face lucruri neobișnuite și necunoscute în lumea de acum, pentru că Isus este dintr-o altă lume. Din lumea cerului. Spune la Matei 5 cu 47: Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac și ei la fel? Să mergi împotriva curentului și voiului apei e ceva neobișnuit, ceva care pare a fi împotriva naturii. Așa este și traiul și mersul creștinului prin lume. De aceea lumea nu-l poate suporta și caută să scape de el, prigonindu-l. Lumea are făgașul ei și nu vrea să fie deranjată din el. Îi place o religie care nu o deranjează, nu o schimbă din felul ei de a fi. Neobișnuitul este unul din semnele adevăratului creștin. El trăiește într o viață nouă, neobișnuită, așa cum a trăit și Domnul Isus. Iubirea lui este neobișnuită. O iubire nouă, lipsită de egoism, nu ca iubirea firească, iubirea oamenilor din lume care se dăruiește numai celor de la care poate primi în schimb răsplată, adică iubire. Dragul meu, tu ești creștin? Ei bine, acest lucru se vede nu numai din ceea ce spui cu gura, ci din traiul tău neobișnuit în lumea veche, în lumea păcatului. Neobișnuitul și minunea te deosebesc de ceilalți oameni, și acesta este lucrarea Harului Lui Dumnezeu în tine, care a fost adusă prin Domnul Isus atunci când l-ai primit, dacă l-ai primit, ca mântuitor al tău. În versetul următor, versetul 33, Domnul Isus continuă: Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac la fel. Viața normală creștină nu este un târg, dau atât și primesc atât. Adică voi trăi după voia Lui Dumnezeu dacă El îmi dă ceva? Altfel nu-mi place de voia Lui? Nu, nu! Voia Lui Dumnezeu este adevărul și cu adevărul nu te poți târgui, ci trebuie să-L primești așa cum este. Cine se întoarce la Dumnezeu și îi primește voia numai de frica pedepsei sau de dragul unei răsplăți, acela încă nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu, ci doar a făcut un târg cu El. I-a dat ceva ca să primească altceva. Chiar dacă cineva se întoarce de frică la Dumnezeu, nu trebuie să rămână în starea aceasta, ci trebuie să meargă mai departe până va ajunge să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu și din dragoste să îi se supună. Spunea un frate odată în felul următor. Cine se întoarce la Dumnezeu de frica iadului, nu o să scape de el. Cine se întoarce la Dumnezeu de dragul cerului, nu o să aibă parte de el. Dar cine se întoarce la Dumnezeu de dragul Domnului Isus Hristos, Scapă de iad, are cerul și are parte de Domnul Isus Hristos. Viața pe care o trăiești atârnă de felul cum te-ai întors la Dumnezeu. Lucrarea pe care o faci, faptele care izvorăți din viața ta, toate poartă pecetea aceasta. Dacă ai o întoarcere adevărată la Dumnezeu, și faptele tale vor fi dumnezeiești, adică nepărtinitoare ca Dumnezeu. N-ai să faci niciodată caz de cult, de sectă, de dogmatică. Ca om născut din nou din Dumnezeu, creștinul face binele ca Dumnezeu, nu se gândește la răsplată și nu părtinește pe nimeni. Adevărat scrie Sfântul Grigorie, teologul, Cel ce face binele din anumite motive, acela nu e în adevărată virtute, fiindcă scopul va trece și el va lăsa lucrul bun asemenea celui ce e înnoată pentru câștig, care de va vedea că nu are niciun beneficiu, nu-și mai continuă în notul. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, întreabă Domnul Isus, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși fac așa. Să faci binele celui care nu-l merită, celui care ți este dușman. Aceasta e semnul că faci parte din familia lui Dumnezeu, care a făcut cel mai mare bine vrăjmașilor săi și anume, a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru răscumpărarea lor. Zice Sfântul Antonie cel Mare, Fă binele ceri ce te nedreptățește și îți vei face prieten pe Dumnezeu. Nu grei de pe vrăjmașul tău către nimeni. Deprinde-te cu dragostea, cu răbdarea, cu înfrânarea și cu cele asemenea, căci aceasta este conștiința de Dumnezeu. Viața creștină este așa de simplă că și copiii înțeleg felul cum trebuie să trăiască, dar fără Hristos în inimă, fără felul lui de a fi, fără firea lui, fără Duhul lui, în toate laturile ființei noastre nu se poate face nici un pas pe calea acea nouă și vie. De aceea și Domnul Iisus a spus, vă spun aceste lucruri, voi care mă ascultați. În versetul următor, la versetul 34, Domnul Iisus spune, Și dacă dați cum prumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cum prumut păcătoșilor ca să ia înapoi în tocmai. Pâinea nu se împrumută, ci se dăruiește celui într-adevăr flămând care întinde mâna spre tine. Apa nu se împrumută și cu atât mai mult nu se vinde, ci se dăruiește însetatului care ți-o cere. Flămânzii și însetații au drept la mila ta, chiar dacă ți ți vrăjmași, credinciosule, fratele meu. Creștinul din partea lui pornind nu are vrăjmași. El iubește fără părtinire pe toți oamenii, și se poartă cu ei după pilda Mântuitorului Său, care și-a dat viața pentru toți păcătoșii, fără deosebire. Fiecare creștin dă, face, împrumută, numai atât cât el însuși este dat lui Dumnezeu. Lucrurile de primă urgență pentru viață nu se împrumută, ci se dăruiesc. Până acum nu s-a întâmplat ca iubirea să fi golit inima sau dărnicia să fi golit punga. Mâna celui ce dă nu va sărăci. Spune Pascal. Adevărata dărnicie, adevăratul bine făcut cuiva de către urmașul Domnului Hristos, nu urmărește vreo răsplată. Dreptul de a răsplăti este și rămâne numai lui Dumnezeu și el va face lucrul acesta, dar îl face după planul său, nu după socotelile omenești. În versetul următor, la versetul 35, Domnul Iisus continuă învățăturile. Voi însă... Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cum prumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așa cum s-a mai spus și în versetul 27, Evanghelia a adus în lume o noutate mare și anume iubirea de vrăjmași. Nici legea lui Moise și nici o altă religie din lume nu au această noutate. De pildă, în religia lui Confucius se află următoarea învățătură cu privire la vrăjmaș. Dacă mergând în calea ta te vei întâlni cu vrăjmașul tău, folosește îndată mâinile ori picioarele. omoară dacă ești mai tare decât el sau fugi dacă ești mai slab decât el. Ce lege grozavă! În legea lui Moise lucrurile sunt asemănătoare. Citim la Leviticul 24, Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să-i se facă cum a făcut și el. Frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să-i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproape lui său. Să n-ai nicio milă, ci să ceri. Viață pentru viață, ochi pentru ochi, mână pentru mână, picior pentru picior. Aceasta se scris și la Deuteronom 19. Aceasta e legea talionului, și toate codurile justiției în lume au izvorul în ea. Domnul Isus, cu noul lui legământ, cu împărăția sa care nu este din lumea aceasta a păcatului, a răsturnat toate orăndurile vechi, punând în locul lor harul și viața. Iubirea vrăjmașilor nu face parte din lumea de acum. Și de aceea nici nu poate fi înțeleasă. Ea face parte, așa cum s-a spus, din împărăția lui Dumnezeu și este înțeleasă și practicată numai de aceia care sunt născuți din nou, care au firea sau felul de a fi al lui Dumnezeu. Numai cu firea aceea nouă se poate ajunge la iubirea vrăjmașilor și la purtarea crucii în liniște și răbdare. Cine crede cu adevărat în Hristos și îl primește ca pe mântuitorul său personal, acela înțelege marea jertfă de pe cruce adusă de Dumnezeu prin Fiul Său pentru toți vrăjmașii săi. Cu toată dreptatea spunea Pro Iosif Trifa următoarele, iubirea vrăjmașilor este o lecție care numai la picioarele crucii se poate învăța. Așadar, Domnul Iisus ne îndeamnă, iubiți pe vrăjmașii voștri. Când Ducele Alba din Olanda, un aprig apărător al catolicismului, pregonea pe credincioși evanghelici, un credincios a fost urmărit de un slujitor al inchiziției. Credinciosul, pe nume Wilhelmson, a fugit și a trecut peste un râu înghețat și a ajuns cu bine pe malul celălalt. Urmăritorul lui a vrut să treacă și el râu, dar gheața s-a spart sub el și s-ar fi necat cu siguranță, dacă Wilhelmson nu l-ar fi scos din apă, punându-și viața în primejdie. Rușina de această dragoste, cel scăpat de la anec nu mai voia să urmărească pe salvatorul său. Dar unul din șefii lui a strigat atunci. Gândește-te la jurământul pe care l-ai depus. Atunci credinciosul a fost prins și a sândit la moarte Peru. Domnul Isus spune, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cum prumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt, că cer este bun și cu cei nemulțimitori și cu cei răi. Faptul că ești Fiul lui Dumnezeu este cea mai mare răsplată. De aici, din starea aceasta, vin toate celelalte bunuri dumnezeiești în viața noastră, de urmași ai Mântuitorului Isus Hristos. Versetul următor, versetul 36 de la Luca, capitolul 6, Domnul să spune. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Acesta este un îndemn și o poruncă pe care Domnul Isus, într-o vorbire simplă și limpede, le-a spus-o ucenicilor săi. Fiți dar milostivi. Deci, nu pentru lume este această poruncă a Mântuitorului nostru. Mila este o stare pe care trebuie să o aibă omului Dumnezeu. Fără milă de oameni, nu poți da învățături drepte și adevărate. Oamenii nu rămân așa de pătrunși de ceea ce zicem, cât rămân pătrunși de ceea ce suntem. Trebuie să fim întâi și apoi să zicem. Fiți milostivi, zice Domnul. Nu poate deosebi culorile și oamenii decât acela care are ochii sănătoși. Lui se poate fi atenți și fo deosebire între lucruri și oameni. Unui orb din naștere nu-i se poate da o astfel de poruncă. El trebuie să aibă mai întâi vedere. Tot așa și cu mila. Unui om crud nu-i se poate pretinde să fie milostiv sau iubitor. Așa ceva nu se află în ființa lui și nu poți să dai decât ceea ce ai. Ca să fii milostiv cu adevărat, trebuie să fii mai întâi născut din nou din Dumnezeul milostivirii, izvorul mirei, el care este tatăl tău și tu semeni cu el. Dintr-un tată păcătos nu poți ieși decât copii păcătoși. Felul de a fi al lui Dumnezeu nu-l pot avea cei născuți din Adam cel căzut. Trebuie neapărat o naștere din nou. Ești milostiv numai dacă ești născut din Dumnezeu cel milostiv. Dar întrucât cel născut din nou are în trupul său și firea veche cu pornirile ei sălbatice înspre ură și cruzime, Trebuie să vejeze necurmat, ținând-o pe cruce, omorând tot ce ține de ea. Cel credincios poate fi milostiv, dar poate fi și nemilostiv. Poate fi milostiv atâta vreme cât rămâne sub călăuzirea și puterea Duhului Sfânt a firii Lui Celui Noi din Dumnezeu. Când se află în el, dar poate să devină nemilostiv, neiubitor și mândru, dacă nu rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt, și intră sub călăuzirea firii lui vechi și a Duhului lumesc. Fericitul Augustin spune așa, Pentru cel nemilostiv va urma o judecată nemilostivă. Dumnezeu iartă mai les nepăcatele împotriva sa, decât pe cele făcute împotriva lui. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Nu este oare o nesfârșită milă din partea Tatălui nostru care este în ceruri că nu se poartă cu noi așa cum a meritat. El face ca soarele său să răsară peste cei răi și peste cei buni. Cât de serios lucru este pentru Dumnezeu să arate milă față de toți oamenii fără deosebire, lucrul acesta vedem abia în Mântuitorul nostru. El n-a căutat pe oamenii care sunt vrednici de a fi iubiți, a căror viață ar fi îndreptățit cele mai frumoase nădejdi, ci a mers tocmai la aceea de la care nimeni n-aștepta nimic bun. Domnul Isus a mers la cei încărcați de păcate, care de multă vreme nu mai luau aminte la cugetul care bătea în ei, la oamenii săraci, de care nimeni nu mai voia să știe. Am luat noi învățături la această iubire? După sentimentele noastre naturale, stările noastre sufletești vechi, ne plecăm spre cei care ni se par vrednici de a fi iubiți și spre ei ne simțim atrași. Ori ne plecăm spre cei de la care nădăjdin să culegem mulțumire. Să fim milostivi însă, cum și Tatăl nostru ceresc este milostiv, și să ne îndreptăm și spre cei care locuiesc de partea ombră a vieții și tânjesc adesea de dor după o rază de lumină. Așa a făcut Domnul nostru și așa se cade să facem și noi, cei născuți din el. Fiți dar milostivi! cum și Tatăl vostru este milostiv. Cât de datori suntem față de mila pe care ne -o arată Dumnezeu în fiecare zi. Această milă ne-a iertat păcatele și ne-a scăpat viața de pierzare. Această milă ne-a purtat de grijă în fiecare clipă de atâta bine pe care ni l a făcut. Tatăl vostru este milostiv, spune Domnul Isus. Cel vechi de zile este prietenul și sprijinitorul tuturor, celor ce sunt în nevoi. Noi, care prin credință am devenit copiii Lui, să căutăm să-i semănăm și în această privință, purtând pe frunțile și inimile noastre numele Tatălui Ceresc, Cel Milostiv. Nu după cele ce spunem, nu după cele ce învățăm pe alții, nu după cele ce scriem, ci după cele ce suntem în viața noastră de zi cu zi în realitate, după acestea suntem sau nu copii ai Lui Dumnezeu? Dovedim clar ceea ce suntem în realitate. Domnul să ne ajute să ne cercetăm bine în lumina cuvântului Lui, să ne recunoaștem starea așa cum suntem, să ne pocăim și să începem o viață nouă, să nu ne lăsăm până când viața noastră nu este pecetluită, nu este marcată, nu este cicatrizată de această natură a Domnului și anume mila. Anunțăm aici încheierea programului Le084 și cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni cu ocazia programului viitor Le085. Îndreaptă privirea spre tine, spre tine, soțin necurmat, fân cerul vieții din mine. Senin și frumos și curat, s so Soare frumos, soare, Tu-mi ești Hristos. Să fiu o rază din viața ta și să rămân așa.